Продовження тридцять п'ятого розділу Тихе напруження, що зростало, чи радше очікування, вирішив він. Ці люди не були напружені у жодному з нездорових сенсів цього слова. Нагадували Джубалу щось, що він знав у минулому. Хірургію? Рухи майстра над роботою. І при цьому жодного шуму, ніяких зайвих рухів. Трохи так. Потім він згадав колись давно, за багато років до того, як гігантські хімічно заряджені ракети з третьої планети використали для ранніх досліджень космосу, він спостерігав за зворотнім відліком перед запуском у бункері і згадав ті самі стишені голоси теж розслаблення, ті ж незвичайні, проте скоординовані дії. Теж збільшення тріумфального очікування, коли відлік зменшувався. Вони чекали на повноту. Це точно. Але чого? Чому вони такі щасливі? Їхній храм та все, що вони збудували, щойно знищили. А вони нагадували дітей у ніч перед Різдвом. Коли Джубал приїхав, то не помітив оголеності, яка так стурбувала Бена під час його першого невдалого візиту. Здавалося, це не практикували у цьому запасному гнізді, попри те, що тут також панувала необхідна приватність. Пізніше Джубал зрозумів, що він так занурився в унікальний сімейний настрій цього місця, що просто не помічав, якщо таке й було. Коли нарешті помітив те, на що чекав, то звернув увагу не на шкіру, але на найкращий каскад густого чорного волосся, який він коли-небудь бачив. І на грацію молодої жінки, яка зайшла, заговорила з кимось, поцілувала Бена, серйозно поглянула на Джубала і вийшла. Джубал провів її поглядом, гідно оцінивши той неймовірний водоспад оперення кольору опівнічного неба. Лише після того, як вона вийшла, він зрозумів, що на ній не було нічого, окрім королівського вінця краси. І тоді також усвідомив той факт, що вона не була першою з його братів, кого він побачив у такому вигляді. Бен помітив його погляд. «То Рут, – сказав він, – нова верховна жриця. Вона з чоловіком була у від'їзді, зовсім на іншому узбережжі. Їхньою місією було підготувати філіал храму. Мені так здається. Радий, що вони повернулися». Схоже на те, як вдома збирається вся родина на старомодну різдвяну вечерю. Гарне волосся. Хотів би я, щоб вона тут затрималася. Тоді чому ти її не покликав? Що? Я майже впевнений, що Руд знайшла якусь причину, щоб прийти сюди лише для того, щоб потайки глянути на тебе. Гадаю, що вони щойно приїхали. Хіба ти не помітив, що ми тут майже самі? А ті, хто сідав поруч, говорили небагато. І майже одразу ж йшли. Ну, так. Джубал це помітив. Він був трохи розчарований. Він начебто був готовий, через все те, що він раніше про це місце чув, до того, щоб відхилити пропозиції щодо надто тісної тілесної близькості. Але з'ясував, що нічого такого тут немає. До нього ставилися з гостинністю та ввічливістю, Проте це було більше схоже на ввічливу ласку кішки, аніж на відверту приязнь собаки. Вони всі надзвичайно цікавляться тим, що ти тут, і дуже хочуть побачити тебе, але також і трохи бояться. Мене? О, я розповідав тобі деталі щодо цього, коли відвідував тебе влітку. Ти священна традиція цієї церкви. Не дуже реальна і трохи перебільшена. Майк розповідав їм усім, що ти – єдина людська істота, яку він знає, хто може грокнути повноту, не потребуючи спершу вивчення марсіанської. Більшість з них підозрюють, що ти можеш читати їх думки, так само, як це робить Майк. «Ох, що за маячня! Сподіваюся, ти переконав їх, що це не так». Хто я такий, щоб знищувати міфи? Можливо, ти вмієш читати думки. Упевнений, що ти б мені цього не сказав. Вони лише трохи тебе бояться, бо на сніданок ти їси немовлят, а коли кричиш, то земля тремтить. Будь-хто з них буде у захваті, якщо ти їх гукнеш. Проте вони не будуть тобі нав'язуватися». Вони знають, що навіть Майк уважно тебе слухає, коли ти говориш, і звертається до тебе «Сер». Джубал відігнав від себе всю цю історію одним коротким запальним словом. «Точно», – погодився Бен, – «та навіть Майк має свої слабкості. Я ж казав тобі, що він лише людина. Але ось як воно є. Ти святий покровитель цієї церкви». Ось так. Що ж, за те щойно сюди зайшов той, кого я точно знаю. Джил, Джил, підійди, Люба. Жінка повернулася, радше вагаючись. Я Доун, але дякую. Проте вона підійшла. Джубал було подумав, що вона збирається поцілувати його, і вирішив не ухилятися. Проте вона або не мала такого наміру, або передумала. Опустилася на одне коліно, взяла його руку і поцілувала. Батьку джубале, ми раді вам і глибоко за вас п'ємо. Джубал вирвав руку. О, заради бога, дитино. Піднімайся звідти і сядь разом з нами. Розділімо воду. Так, батьку джубале. Ем, називай мене джубалом і передай їм усім, що мені не подобається, коли зі мною поводяться, як з хворим на проказу. Я сподівався опинитися в родинному колі. Так і є, Джубале. І я чекатиму, щоб мене називали Джубалом і поводилися зі мною як з водним братом. не більше і не менше. Перший, хто ставитиметься до мене з повагою, муситиме залишитися після уроків. Грокнула? Так, Джубале, стримано відповіла вона. Я передам їм. Вони так і робитимуть. Що? «Доун має на увазі», – пояснив Бен, – «що вона це передасть, можливо, Патті, оскільки Майк зараз у трансі, і що Патті передасть це кожному, хто вміє слухати внутрішнім слухом, а вони передадуть це кожному, хто й досі злегка глухий, як, наприклад, я». «Так», – погодилася Доун, – «хіба що я вже передала це Джил, бо Патті вийшла назовні за чимось, що потрібно Майку». «Джубале, ти бачив хоч щось з того, що показують по стерео? Це дуже захопливо». «Що? Ні». «Ти маєш на увазі втечу з в'язниці, Доун?» «Так, Бене». «Ми не обговорювали цього, але Джубал не любить стерео». «Джубале, Майк не просто втік і повернувся додому, коли відчув потребу. Він дав їм над чим подумати». Тут його щойно заарештували за все, окрім викрадення статуї свободи, а великоротий шорт оголосив його антихристом того ж дня. Тож він дав їм диво, щоб вони його прожували. Він прибрав усі засуви та двері у в'язниці, коли йшов. І зробив те ж саме у державній в'язниці за містом, задля загального добра, а також, щоб знешкодити усі сили поліції, міста, графства та штату. Частково для того, щоб зайняти їх чимось і зацікавити. А частково тому, що Майк цілковито зневажає людей, які саджають людину під замок взагалі без жодної причини. Він грокає у цьому значну неправильність. «Це мені підходить», – погодився Джубал. «Майк завжди був добрий, і йому боляче, коли когось зачиняють. Я це підтримую». Бен захитав головою. Майк не такий добрий, Джубале. Траплялись вбивства, які його не засмучували. Однак він затятий анархіст і вважає, що ув'язнювати людину неправильно. Свобода особистості є цілковитою особистою відповідальністю за себе. Саме тому ти є Бог. Так в чому ж полягає конфлікт, сер? Вбивство може бути необхідним. Але тюремне ув'язнення – це порушення його свободи і твоєї власної. Бен глянув на нього. Грокаю, що Майк мав рацію. Ти грокаєш його шлях з цілковитою повнотою. Я навіть не… Я все ще вчуся. І він додав. Як вони з цим розбираються, Доун? Вона стиха захихотіла. «Це схоже на розворушене осине гніздо. Головний просто оскаженів. Він вимагав допомоги від штату та федерації. І він отримав її. Ми бачили приземлення бездічі транспортерів з людьми. Проте, коли вони вивалилися назовні, Майк їх роздягнув. Зникла не тільки зброя, а взагалі усе, до черевиків включно. І що на транспортер опустів, його теж не стало». Бен сказав. «Я грокаю, що він залишатиметься у трансі, аж поки вони не втомляться і не здадуться. Щоб подбати про таку кількість деталей, йому необхідно залишитися в такому стані надовго». Доун замислилася. «Ні, не думаю, Бене. Звичайно, я мусила б, так, щоб впоратися хоча б з десяткою частиною цього всього. Проте грокаю, що Майкл може робити це, катаючись на велосипеді» і одночасно стоячи на голові. Хм, я не знав, що досі ліплю пасочки із піску. Бен підвівся. Інколи від твоїх чарів у мене голова йде обертом, крихітко моя. Тож я хочу піти трохи подивитися стерго. Він зупинився, щоб поцілувати її. А ти розважатимеш татуся Джубала. Він любить маленьких дівчаток. Кекстон пішов, і пачка цигарок, яку він залишив на кавовому столику, раптом піднялася. Полетіла вслід за ним і вмостилася в одній з його кишень. Джубал спитав. «Це ти зробила, чи Бен?» «Бен, я не палю, якщо тільки чоловік, з яким я поряд, не хоче, щоб я палила. Проте він завжди забуває свої сигарети. Вони ганяються за ним по всьому гнізді». «Хм...» Цими днями він робить доволі великі пасочки. Бен розвивається значно швидше, ніж сам це визнає. Він дуже свята людина, але ненавидить про це говорити, тому що він сором'язливий. Хе, Доун, ти та Доун Ардент, яку я зустрів у храмі Фостера ще два з половиною роки тому, чи не так? О, ти пам'ятаєш? Вона виглядала так, наче він дав їй льодяника. Звичайно ж, пам'ятаю. Проте я тоді був трохи спантеличений. Ти змінилася на краще. Здаєшся, ще прекраснішою. Це тому, що так воно і є. Я дійсно стала прекраснішою. Просто відповіла вона. Спершу ти переплутав мене з Джиліан, а вона теж стала значно гарніша. Де те дитя? Я ще не бачив її, а сподівався побачити одразу ж. Вона працює. Проте я передала їй твоє питання, і вона сказала, що вже йде. Доун знову замовкла. А я тим часом займу її місце, якщо ти мене вибачиш. О, звісно, біжи, дитинко. Не варто поспішати. Однак вона підвелася і вийшла. Майже одразу на її місце сів доктор Махмуд. Джубал кисло на нього поглянув. Ти мусив виявити хоча б елементарну ввічливість, щоб повідомити мені, що ви перебуваєте в цій країні. Замість того, щоб дати мені можливість познайомитися з моєю хрещеницею тоді, коли вона користалася послугами нянечки-змії. О, Джубала, ти завжди так поспішаєш. Сар, коли один... Але Джубала перервали, затуливши йому очі з-за спини. Голос, який він добре пам'ятав, вимагав. «Вгадай, хто?» Вельзевул, well, «Спробуй знову». «Леді Макбет?» «Значно ближче». «Ну, третя спроба або розплата». «Джеліан, припини і йди сюди. Сідай біля мене». «Так, тату». «І припини називати мене татом будь-де, окрім як вдома». «Сер, я говорив про те, що в моєму віці необхідно поспішати з такими речами. Кожний схід сонця – коштовність» бо за ним може ніколи не настати захід. Світ може закінчитися у будь-який момент. Махмуд посміхнувся йому. Джубале, тобі здається, що коли ти припиниш крутитися, світ навколо зупиниться? Звичайно, сер. Принаймні з моєї точки зору. До них тихо приєдналася Мір'ям. Вона сіла на вільне місце поряд з Джубалом, і він обійняв її. Оскільки я не сумував за твоїм потворним обличчям, і навіть за трохи приємнішою фізіономією моєї колишньої секретарки, Мір'ям прошепотіла. Босе, ти хочеш удар у живіт? Я надзвичайно прекрасна. І це думка у повноважених спеціалістів. Досить. Нові хрещениці в зовсім іншій категорії. Через те, що вони надіслали мені листівки, я міг пропустити можливість побачити Фатіму Мішель. І тоді моя тінь постійно поверталася б, переслідуючи вашу родину. У такому разі, – вказала Міріам, ти міг би побачити Міккі, яка натирає волосся морквою. Огидне видовище. Я говорив метафорично. А я ні. Вона вкрай неохайний їдок. Чому? – тихо запитала Джил. Ти говорив метафорично, бос. Що? Концепт привода належить до тих, які я вважаю виключно марним мовним засобом. Це більше, ніж мовний засіб, наполягала Джил. Ну, можливо, але я віддаю перевагу тому, щоб дивитися на дівчат у плоті. Включно з моєю власною. Доктор Махмуд сказав. Саме про це я й говорив, Джубале. Ти не помираєш, цього навіть і близько немає. Майк грокнув тебе, щоб бути впевненим. Він говорить, що ти маєш довгий простір років перед тобою. Джубал похитав головою. «Вже дуже давно я встановив собі верхню межу у вигляді трьох цифр». «Яких трьох цифр, бос?» – невинно запитала Мір'я. «Ти маєш на увазі вік Мафусаїла?» Він струсунув її за плечі. «Ну, будь грубіянкою». «Стінки каже, що жінка може говорити що завгодно». Головне, щоб сказане нею нікого не обходило. Твій чоловік говорить правильні речі, тож помовч. Я відділюся від тіла в той день, коли машина вперше покаже три цифри на лічильнику пробігу. Чи то в марсіанському стилі, чи за допомогою своїх власних, більш грубих методів. І ви не зможете цьому завадити. Вихід під зливу – найкраща частина гри. «Як рокаю, що ти говориш правильно, Джубала», – повільно промовила Джил. Про те, щоб бути частиною гри, та я б не ставила на це так скоро. Твоя повнота ще не повна. Еллі склала для тебе гороскоп ще минулого тижня. Гороскоп, о Боже, хто така Еллі? І як вона посміла складати для мене гороскоп? Покажіть мені її. Присягаюся, я її працевлаштую в бюро Всенародного процвітання. Боюся, що не вийде, Джубале, вставив Махмут. Просто зараз вона працює над нашим словником. А щодо того, хто вона, це мадам Олександра Везант. Джубал сів і здавалося зрадів. «Беккі? Вона теж у цій божевільні. Мені слід було б знати. Де вона?» «Так, Беккі. Проте ми називаємо її Еллі, бо у нас є інша Беккі. Але тобі доведеться почекати». І я не кипкую з її гороскопів, Джубале. Вона зряча. О, маячня стінки. Астрологія – це дурня, і ти це знаєш. О, точно, навіть Еллі це знає. А більшість астрологів – неотесані шарлатани. Тим не менше, Еллі працює над нею навіть наполегливіше, ніж раніше, коли робить це громадськості. Тепер вона використовує марсіанську арифметику і марсіанську астрологію, що значно повніші за наші. Можна пильно вдивлятися в чашу з водою чи у кришталеву кулю, чи роздивлятися нутрощі курки. Способи, які вона використовує, щоб створити потрібний настрій, не мають значення. А Майк порадив їй продовжувати використовувати ті ж символи, що й раніше. Важливо ось що. Вона зряча. Що в чорта ти маєш на увазі під зряча стінки? Здатність грокати більшу частину Всесвіту, аніж той маленький шматочок, на якому ти сидиш у цей момент. У майка це є завдяки марсіанському вихованню. Еллі була непідготовленим напівадептом. Те, що вона використовувала беззмістовні символи, як астрологію, не має значення. Молитви з вервицями теж беззмістовні. Звичайно, я говорю про мусульманські, не критикуючи наших конкурентів на іншому боці вулиці. Махмуд витягнув з кишені вервиці і почав їх перебирати. Якщо це допомагає, наприклад, як крутити капелюх у грі в покер, то це стане у пригоді. Неважливо, що у капелюха немає магічної сили і він не здатний грокати. Джубал подивився на ісламський спосіб медитації. Та ризикнув поставити питання, над яким вагався раніше. «Тоді припускаю, що ти й досі правовірний. Чомусь мені здалося, що ти повністю приєднався до церкви, майка». Махмуд прибрав вервиці. «І те і інше». «Що? Стінки, вони несумісні. Ну або я не грокаю жодну з них». Махмуд похитав головою. «Лише на перший погляд». Припускаю, ти можеш сказати, що Мар'ям прийняла мою релігію, а я її. Ми поєдналися. Проте, Джубала, мій любий брате, я все ще раб Господній, покірний його волі. І тим не менше, я можу сказати, ти є Бог, я є Бог. Все, що грока є, Бог. Пророк ніколи не стверджував, що він останній з усіх пророків. Так само, як і ніколи не говорив, що сказав усе, що мав сказати. Лише фанатики після його смерті наполягали на цих цілковито оманливих рішеннях. Покора волі Господа не перетворює тебе на сліпого робота, нездатного самостійно приймати рішення і таким чином грішити. У Корані про це не сказано ані слова. Покора може включати і включає Повну відповідальність за той спосіб, у який я і кожен з нас формуємо Всесвіт. Це ми вирішуємо, чи перетворити його на небесний сад, чи розірвати і знищити. Він посміхнувся. З Богом можливо усе. І я можу позичити все на певний час, за винятком одного – неможливого. Бог не може втекти від самого себе. Він не може відмовитися від власної абсолютної відповідальності. Він завжди повинен підкорятися своїй власній волі. Іслам залишається, бо він не може перекинути свою відповідальність на когось іншого. Вона його. Моя, твоя, Майкова. Джубал підняв очі. Стінки, в теологічних питаннях я завжди почувався не у своїй тарілці. Де Беккі? Чи не могла б вона відкласти роботу над цим словником, щоб привітатися зі старим другом? За останні двадцять кілька кількостем років я бачив її лише раз. Це надто велика пауза. Ти її побачиш, але зараз вона не може зупинитися, тому що диктує. Дозволь мені пояснити метод, і тоді ти не наполягатимеш. До сьогодні я щодня проводив якийсь час у цілковитому взаєморозумінні з Майком. Лише кілька секунд, хоча вони здавалися восьмигодинним днем. Потім я одразу ж надиктовував на плівку все, що він мені довірив. З тих плівок кілька інших людей, навчених марсіанській фонетиці, проте не обов'язково найуспішніші учні, від руки записували фонетичні транскрипції. Потім Мар'ям друкувала їх за допомогою спеціального друкувального пристрою, а цю головну копію – Майка, бо я, але здебільшого Майк, хоча його час обмежений, редагували вручну. Але зараз наш графік порушився, і Майк грокає, що він збирається відправити нас з Мар'ям до якогось шан щоб закінчити роботу. Чи, висловлюючись точніше, він грокнув, що у нас виникне така потреба. У Майка на плівці вже записано місяці і роки роботи. Тому я можу забрати записи і не поспішаючи записувати їх фонетичним шрифтом, щоб люди могли їх прочитати. Крім того, у нас є купа майкових лекцій, прочитаних марсіанською, які потрібно надрукувати, коли буде закінчено словник. Лекції, які зараз розуміємо лише з його допомогою, і які пізніше потрібно буде надрукувати разом зі словником. Зараз я змушений визнати, що ми з Мар'ям скоро поїдемо, тому що Майк зайнятий сотнями інших речей і, крім того, змінив метод. Ті з нас, хто можуть робити це найкраще – Патті, Джил, я, Мар'ям, твоя подруга Еллі, ще кілька інших – міняються чергами у тих кімнатах. Майк вводить нас у короткий транс, вливає мову, визначення, ідіоми, концепти впродовж кількох секунд, які здаються годинами. Тоді ми одразу ж починаємо диктувати те, що він в нас влив, поки все ще свіже. Однак це не може бути будь-хто, навіть із сокровенного храму. Потрібна чітка вимова, здатність об'єднатися у взаєморозумінні під час трансу, а потім вимовити результат. Сем, наприклад, має все, окрім чистої вимови. Він примудряється, один Господь знає, як говорити марсіанською з акцентом Бронксу. Ми не можемо використовувати його, бо словнику з'явиться безліч помилок. Саме цим зараз і займається Еллі. Вона диктує, досі у стані напівтрансу, який потрібен для повного згадування. І якщо ти її відволічеш, вона втратить усе, що ще не встигла записати. Я грокаю. Погодився Джубал. Хоча видіння Бекківізі, яка є марсіанським адептом, трохи мене нервує. Хоча вона була одним із кращих телепатів у шоу-бізнесі, де могла стільки розказати про незнайомця, що простаки тремтіли від страху, впускаючи на підлогу записники. Скажи, стінки, якщо вас збираються відіслати задля роботи у тиші і спокою, доки ви не запишете всю ту інформацію, чому б вам з Мар'ям не повернутися додому? Там є безліч кімнат, окрім номеру з кабінетом та ванною у Новому Крилі. Можливо, ми так і зробимо. Очікування ще триває. «Любий», – відверто промовила Міріам, – «це рішення я вже люблю, якщо Майк виштовхне нас з гнізда». «Якщо ми грокнемо залишити гніздо, ти маєш на увазі». «Те саме, як ти і грокаєш». «Ти говориш правильно, Люба моя». Проте, коли ми, врешті-решт, поїмо, я відчуваю одну з найбільш немарсіанських потреб своєї плоті. У гнізді було краще обслуговування. Ти не можеш очікувати, щоб Патті працювала над складанням твого клятого словника, слідкувала за тим, щоб кожен, хто прибуває, зручно влаштувався, виконувала вказівки майка і водночас накривала на стіл. Щойно ти зголоднієш, коханий». «Джубала Стінки ніколи не досягне духовного рівня. Він – раб свого шлунку». «Що ж, я також». «А ви, дівчата, могли б допомогти Патті?» – додав її чоловік. «Звучить, як грубий натяк. Ти ж знаєш, любий, що ми робимо лише те, що вона нам дозволяє. А Тоні навряд чи дозволить комусь готувати на його кухні. Навіть на цій кухні». Вона підвелася. Ходімо, Джубале, перевіримо, що там готується. Тоні буде дуже приємно, якщо ти зайдеш до нього на кухню. Джубал пішов за нею. І був трохи спантиличений телекінезом, який там використовували для приготування їжі. Він познайомився з Тоні, який сердився, аж доки не побачив, хто саме з нею прийшов. І потім, демонструючи свою майстерність, аж сяяв від гордощів. Водночас лаючи ламаною англійською та італійською тих негідників, які знищили його кухню у гнізді. Тим часом ложка безсторонньої допомоги продовжувала охолоджувати у великій чаші соус для спагетті. Невдовзі після цього Джубалу вдалося уникнути того, щоб його посадили на чолі довгого столу, несподівано сівши в іншому місці. Патті сіла в кінці, головне крісло залишалося вільним. Якщо не зважати на забобонне відчуття, яке не залишало Джубала, ніби там сидів людина з Марса, і всі присутні, крім нього, могли його бачити, що взагалі-то у певному розумінні було правдою. Навпроти Джубала сидів доктор Нельсон. Джубал усвідомив, що здивувався б, якби його тут не було. Він кивнув і промовив. «Привіт, Свене!» «Привіт, доку! Розділимо воду!» Ніколи не відчувай спраги. Ким ти тут? Штатним лікарем?» Нельсон похитав головою. «Студент-медик». Навчивсь чогось?» «Навчився того, що медицина не потрібна». «Якби ти мене запитав, я б теж так відповів. Бачив Вана?» «Він повинен приїхати або пізно ввечері, або рано вранці. Його корабель прибув сьогодні». Він завжди сюди приходить? Поцікавився Джубал. Називай його заочним студентом. Він не може залишатися тут надовго. Що ж, було б чудово з ним зустрітися. Ми не бачили десь із півтора роки. Джубал базікав з чоловіком справа, поки Нельсон розмовляв з Доркас, яка теж сиділа праворуч від нього. Джубал помітив, що тремтливе очікування за столом, яке він відчував раніше, тепер посилилось. Все ще не було нічого такого, на що він міг би вказати пальцем. Звичайна тиха сімейна вечеря в атмосфері розслабленої близькості. Один раз по столу передали склянку з водою, але якщо при цьому й були сказані ритуальні слова, їх вимовляли надто тихо. Коли склянка досягла Джубала, він зробив ковток і передав її дівчині ліворуч, що сиділа з широко розплющеними очима. Очевидно, надто схвильована від благоговіння і захвату, для того, щоб просто поговорити з ним. Джубал стиха промовив. «Пропоную тобі воду!» Вона спромоглася відповісти. «Я дякую тобі за воду, ба... Бо... Джубала!» І це було все, що він від неї чув. Коли склянка завершила коло довкола столу і досягла вільного стільця, у ній було десь із півдюйма води. Вона сама собою піднялася, вилилася, і вода зникла, після чого склянка сама собою опустилася на скатертину. Джубал правильно зрозумів, що брав участь у груповому розділенні води в сокровенному храмі. Можливо, на його честь, хоча це навіть близько не було схоже на діонісійські веселощі, які, як він знав, супроводжують це формальне вітання брата. Так було тому, що вони опинилися у незнайомому оточенні? Чи він почув із неточних звітів те, що підсвідомо хотіло почути його власне я? Чи вони просто пом'якшили ритуал до аскетичної формальності, з огляду на його вік та переконання? Останнє припущення видавалося найбільш ймовірним. І Джубал відчув, що воно обурило його. Звичайно, казав він собі, йому слід радіти, що його звільнили від потреби відхиляти запрошення, якого він точно не хотів, і не схвалював у будь-якому віці. Його смаки були такими, якими були. Проте це було однаково, що не згадуйте катання на ковзанах, тому що бабця вже надто стара і хвора для цього, і це було б неввічливо. Гільдо, ти запропонувала нам пограти у шахи, і всі ми братимемо в цьому участь тому що бабця любить шахи, а на ковзанах покатаємося якось іншим разом. Добре, дітлахи?» Джубала роздутило таке поштиве ставлення. Якби все було так, як було, він би обрав піти кататися на ковзанах, навіть якби це коштувало йому зламаних ребер. Однак він вирішив забути про це і викинув подібні думки з голови, що йому вдалося за допомогою чоловіка справа, Балакучого тією ж мірою, в якій була мовчазною дівчина ліворуч. Джубал дізнався, що його звати Сем, а через якийсь час і те, що Сем був дуже широко і глибоко освіченою людиною. Цю рису Джубал цінував в людях, коли переконувався, що йшлося не про зазубрювання. А тут він грокнув, що Сема це не стосувалося. «Це ледь помітна перешкода», – запевнив його Сем. Яйце було готове тріснути, і ми, вилупившись, розлетимося в різні боки. Звісно, у нас виникатимуть проблеми. І вони вже є. Тому що жодне суспільство, не має значення до якої міри ліберально налаштоване, не дозволить безкарно кинути виклик його засадчим ідеям. А саме це ми і робимо. Ми кидаємо виклик усьому. Від недоторканості права власності до недоторканості ідеї шлюбу. Власності теж? Власність сьогодні – це один із способів керувати. До цього часу Майк протидіяв лише кільком шахраям-картярям. Проте що знадобиться, щоб стримати тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч і більше людей, у яких немає банківського сейфу, і які мають лише свої вміння? Стримати їх і не дати їм те, чого вони хочуть. Будь впевнений, що вміння сильніше за будь-які можливі законні обмеження. Але жоден банкір не зможе грокнути, що доки він сам іде тернистим шляхом, щоб досягти таких вмінь. Він вже не буде більше банкіром. Ти знаєш? Сем похитав головою. Не цікавився. Проте ось там Саул, ось той височенний єврей, мій кузен. Зараз грокається разом зеллі. Майкл навчив їх бути дуже обережними з такими справами. Жодних великих доходів. І вони використовують з десятки підставних рахунків. Але факт залишається фактом. Будь-хто з посвячених може зробити будь-яку суму. Справжні маєтки, товари, кінні перегони, азартні ігри, ім'я. З нічого. Змагаючись лише упівсили з людьми, які ще не досягли просвітлення. Ні, не думаю, що гроші та власність зникнуть. Майк каже, що обидві ці концепції корисні. Проте їх перевернуть до гори Дригом і вивернуть на виворіт, до точки, з якої люди навчатимуться новим правилам. А це означає довго і важко вчитися, так само, як це робили ми. Або їх заслужено залишать позаду. Що станеться з Lunar Enterprises, коли телепортація звідси до місячного міста стане звичайною справою? Мені слід купити їх акції чи продати? Запитай Саула. Він може використати теперішні корпорації чи довести їх до банкрутства. Чи, можливо, їх ніхто не чіпатиме протягом століття чи двох. Але крім банкірів та брокерів, ми беремо до уваги всі інші професії. Як вчителька може навчати дітей, які знають більше за неї, і які не сприйматимуть помилок у навчанні? Що стане з лікарями та стоматологами, якщо люди стануть дійсно здоровими? Що стане з індустрією одягу, якщо одяг стане взагалі непотрібним? А жінки не будуть так безтямно цікавитися вбранням, до якого вони ніколи не втратять інтересу повністю. І всім буде начхати, якщо когось спіймають з голим задом. Якою стане проблема ферм, якщо бур'янам можна буде сказати не рости? А корисні рослини можна буде збирати без вигоди для International Harvester чи Deer and Company? Що не назви будь-яку сферу людської діяльності, ми змінюємо їх до невпізнаваності. І все це не є змінами поза межами розуміння, якщо правильно застосувати наші вміння. Візьми хоча б те, що струсоне недоторканість шлюбу у його теперішній формі, і недоторканість власності. Джубале, ти хоч приблизно уявляєш, скільки в цій країні витрачається на протизаплідні засоби та пристрої? Навіть гадки не маю, Семе. Близько мільярда доларів на самі лише оральні контрацептиви протягом останнього фіскального року. А також ще півмільярда на інші, дієві не більше від злакового крохмалю. О, так, я забув, що ти медик. У минулому. Пам'ять барахольника. Без різниці. Що станеться з тією великою індустрією та з наполегливими противниками моралістів, коли жінка зможе завагітніти лише тоді, коли сама цього захоче. Коли вона також буде невразливою до хвороб і матиме до такої міри змінену свідомість, що бажатиме статевих стосунків з усією сердечністю, про яку Клеопатра ніколи й не мріяла. І коли будь-який чоловік, який намагається зґвалтувати її, якщо вона це грокне, помре так швидко, що навіть не зрозуміє, що з ним сталося. Коли жінки звільняться від провини страху, але стануть невразливі до будь-яких рішень, окрім своїх власних. Прокляття, фармакологічна індустрія стане пережитком минулого. Які ще промисловості, закони, інститути, стереотипи, упередженості та дурниці потрібно зруйнувати? Я не грокою повноти. Справа стосується предмета, яким я дуже тривалий час взагалі не цікавився. Один інститут не буде зруйнований. Шлюб. Невже? Саме так. Замість цього він буде очищений, зміцнений і терпимий. Терпимий? Захопливий. Бачиш ось ту кралю з довгим чорним волоссям. Так, мене ще раніше зачарувала її краса. Вона знає, що красива, і підросла на півтора фути, відколи ми приєдналися до церкви. Це моя дружина. Трохи більше року назад ми гризлися як собаки. Вона ревнувала. Була дуже неуважна, нудна. Прокляття, ми обоє були нудними. І лише діти тримали нас разом. А ще її бажання володіти. Я знав, що вона ніколи не відпустить мене без бійок та скандалів. І не мав мужності намагатися в моєму віці знову зійтись з кимось. У всякому разі для шлюбу. Тож я ходив наліво, якщо мені це вдавалося. У професора в коледжі багато спокус. Плюс кілька безпечних можливостей. А Рут тихо мучилася. А інколи не дуже тихо. А потім ми об'єдналися, – щасливо сказав Сем. І я закохався у власну дружину, подругу номер один. Сем говорив дуже тихо. Особисту розмову перекривали шум трапези та розмова веселої компанії. Його дружина сиділа на протилежному кінці столу. Вона подивилася на них і чітко сказала – це перебільшення, Джубале. Думаю, що я номер шість. Її чоловік вигукнув. Не лізь мені у голову, красуне. У нас чоловіча розмова. Приділи свою увагу Ларі. Він взяв велику булочку і кинув її у рут. Вона зупинила її на півдорозі і повернула назад, не припиняючи розмови. Сем спіймав булочку і намазав її маслом. Я приділю Ларрі усю увагу, яку він захоче, можливо, пізніше. Джубале, той грубіян не дав мені закінчити. Місце номер шість не тому що мого імені навіть не було в переліку, аж доки ми не приєдналися до церкви. Я не підіймалася вище за шосту позицію з Семом протягом останніх двадцяти років. І вона знову переключила свою увагу на Ларрі. Це і справді так, тихо сказав Сем. Ми двоє зараз партнери, значно більше, ніж коли-небудь були, навіть у найкращі періоди нашого тодішнього шлюбу. І ми потрапили на цей шлях завдяки навчанню, яке закінчилося розділенням та зближенням з іншими, тими, хто пройшли таке ж навчання. Ми всі об'єдналися у пари всередині більшої групи. Зазвичай, але не обов'язково з власними офіційними чоловіком чи дружиною, а інколи ні. І якщо ні, перестановка відбувається без душевного болю, з теплішими, ближчими, кращими стосунками, ніж ті, що бувають між так званими розлученими парами, ніж будь-коли раніше, як в ліжку, так і поза ним. Жодних утрат. І всі у виграші. Чорт, подружжя можуть утворюватися не обов'язково між чоловіком та жінкою. Наприклад, Доун та Джил. Вони працюють разом, як команда акробаток. «Хм, пригадую...» – замислено промовив Джубал. «У мене була думка, що ці двоє – дружини Майка. Не більше, ніж будь-кого з нас. Чи Майк для решти? Слід сказати, що Майк був надто зайнятий. Він постійно ділив себе з усіма навколо, аж доки не згорів храм. Для того, щоб належати комусь одному». І Сем додав. «Якщо хтось і є дружиною Майка, то це Патті» хоча вона постійно виконує стільки справ, що їхні стосунки радше духовні, аніж фізичні. Фактично, можна сказати, що Майк з Патті обділили, коли справа доходить до терзання матрацу. Патті не зовсім така, як раніше Рут, проте достатньо на неї схожа. Патті подивилася на них і сказала. «Семе, любий, я не відчуваю, що мене обділили». «Що?» Тоді самоголосив оголосив голосно і гірко. Єдине, що у цій церкві неправильно, так це те, що людина позбавлена усілякої приватності. Це викликало справжній обстріл їжею його персони, спричинений переважно жінками. Він усе спіймав і відправив назад, навіть не піднявши рук, аж доки це не стало аж надто складно. І повна тарілка зі спагетті, яку, як помітив Джубал, кинула Доркас, не влучила йому в обличчя. Якусь мить сем здавався понівеченою жертвою. Потім його обличчя несподівано очистилось. Зник навіть соус, який забризкав сорочку джубала. Не давай їй більше, тоні. Вона марнує їжу. Нехай сидить голодна. На кухні ще є вдосталь, відповів Тоні. Семе, а спагеті тобі личать. Дуже гарний соус, правда? Ж? Тарілка Доркас пропливла на кухню і повернулася повною. Джубал вирішив, що підозри Доркас до виправдані. Тарілка була наповнена значно більше, ніж звичайно. Він добре знав її апетит. «Дуже смачний соус», – погодився Сем. «Я скуштував трохи, коли він потрапив мені у рот». «Що це? Чи мені не слід питати?» «Подрібнений полісмен», – відповів Тоні. Ніхто не засміявся. На якусь жахливу мить Джубал замислився над тим, чи це дійсно був лише жарт? Потім згадав, що його водні брати часто посміхаються, проте рідко сміються. До того ж полісмен повинен бути здоровою їжею. Проте соус у будь-якім разі не міг бути з людятини, інакше він мав би смак свинини. А цей соус мав виразний запах яловичини. Він змінив тему. «Що я найбільше люблю цій релігії?» Хіба це релігія? Поцікавився Сем. Ну, церква. Називай її церквою, як хочеш. Це церква, погодився Сем. Вона виконує всі функції церкви. І її теологія досить сильно збігається з деякими справжніми релігіями. Віруваннями. Я втягнувся тому, що раніше був затятим атеїстом. А тепер я верховний жрець і взагалі не знаю, хто я. З того, що ти сказав, я зрозумів, що ти єврей. Так, з давнього роду рабинів. Тож я й став атеїстом. А тепер подивися на мене. Але мій кузен Саул і дружина Рут – обоє євреї у сенсі релігійного віросповідання. Тож поговори з Саулом, і ти побачиш, що юдаїзму це вчення не суперечить. А можливо, і допомагає йому. Наприклад, Рут – вона перша подолала перешкоди. Вона розвивається швидше, ніж я. Стала жрицею задовго до того, як я став жарцем. Але вона духовна людина. Їй легше, бо вона думає гонадами. Статеві залози. Я ж мушу йти складнішим шляхом. Навчання, повторив Джубал, це те, що мені подобається тут найбільше. Віра, в якій мене виховували, не вимагала, щоб хтось з нас знав усе. Потрібно було лише сповідатися у своїх гріхах та бути врятованим. Ось і все. Ти опинявся в безпеці в руках Ісуса. Людина могла бути дурною, як пробка, не вміти лічити до десяти, але бути при цьому абсолютно переконаною в тому, що вона обрана Богом і гарантовано отримає вічне блаженство, тому що її навернули. Вона може стати, чи ні, студентом семінарії, навіть у тому випадку, якщо це було їй не потрібно. І точно не повинна знати, та й навіть намагатися дізнатися чогось більшого. З того, що я грокнув, ця церква натомість не приймає навернення. Ти грокнув правильно. Людина повинна спершу мати бажання вчитися і дотримуватися його якийсь час, тобто наполегливо займатися. Я грокую, що це само по собі корисно. Більше, ніж корисно, погодився Сем. Це обов'язково. Цю ідею неможливо обміркувати без мови, зокрема, та навчання загалом, які дають надзвичайно багато переваг. Від того, як жити без боротьби, до того, як задовольнити свою дружину. І все це похідні від логіки основної концепції. Розуміння того, хто ти є, чому ти тут, як ти працюєш і, відповідно, поводишся. Щастя – це питання функціонування способу людського буття. Тут все організовано, щоб функціонувати правильно. Але слова в англійській мові пусті. В ній це лише тавтологія. Марсіанською ж це довершена інструкція. Я говорив про те, що у мене був рак, коли я прийшов сюди. Що? Ні, не говорив. Я й сам не знав. Майкл це грокнув і відправив мене на звичайний рентген, для того, щоб я переконався. Потім ми почали працювати над цим разом. «Зцілення вірою. Диво. Дослідження стверджують спонтанна ремісія, що, як я грокаю, означає «я одужав».» Джубал кивнув. «Професійна двозначність. Деякі види раку зникають, і ми не знаємо чому». «Я знаю, чому зник саме цей. Це сталося від того часу, як я почав контролювати власне тіло. З допомогою майка я полагодив пошкодження». Тепер я можу робити це сам. Хочеш відчути, як зупиняється серце? Дякую. Я багато разів бачив, як це відбувається з Майком. Мій шановний колега Буркоту Нельсон не сидів би поруч з нами, якщо те, про що ти говориш, було б зціленням вірою. Це добровільний контроль над тілом. Я грокаю. Вибач, ми всі знаємо, що ти грокаєш. Ми знаємо. «Ну, я не люблю називати Майка брехуном, тому що це не так. Проте у деяких випадках хлопчина дійсно упереджений». Сем похитав головою. «Я говорю з тобою продовжу сієї вечері. Я хотів перевірити це сам, попри те, що казав Майк. Ти дійсно грокаєш. Мені цікаво, що нового ти зміг би відкрити нам, якби потурбувався вивчити мову». «Нічого». Я старий чоловік, і мої можливості сильно обмежені. А я наполягаю на протилежному. Всі решта першоназваних мусили почати вивчати мову, щоб досягти справжніх успіхів. Навіть ті троє, що були з тобою, пройшли інтенсивне тренування. Їх вводили в транс впродовж кількох днів. Окрім тих випадків, коли ми входили в транс всі разом. Всі. Але ти... Тобі дійсно це не потрібно якщо тільки ти не хочеш навчитися стирати спагеті зі свого обличчя без рушника, у чому, як рокою, ти взагалі-то не дуже зацікавлений. Мені було достатньо це побачити. Більшість інших вже встали з-за столу і пішли. Тихо, без формальностей, коли їм захотілося. Руд підійшла ближче і зупинилася біля них. Збираєтеся просидіти тут всю ніч, чи винести вас звідси разом зі стравами? «Я підкаблучник. Ходімо, Джубале!» Сем зупинився, щоб поцілувати дружину. Вона затрималася лише на секунду у кімнаті зі стеро. «Нічого нового?» – запитав Сем. «Окружний прокурор гравства?» – сказав хтось із глядачів. «Говорить про спроби довести, що всі сьогоднішні катастрофи – наша робота. При цьому, не визнаючи, що немає ані найменшого уявлення, як хоч щось із цього можна було скоїти. нещасний. Він герзе дерев'яну ногу, і в нього болять зуби. Вони пройшли далі і зайшли до тихішої вітальні. Сем промовив. Я говорив, що цих неприємностей слід було чекати, і що ситуація може суттєво погіршитися ще до того, як ми зможемо отримати достатній контроль над громадською думкою щоб до нас стали більш терпимими. Але Майк не поспішає, тож ми закрили церкву усіх світів. Ми дійсно її закрили. Ми переїдемо і відкриємо братство однієї віри, після чого нас знову виштовхають. Тоді ми знову відкриємо ще десь якийсь храм великих пірамід, який приведе до нас безліч дурненьких і товстих жінок. Проте деякі з них з часом уже не будуть ані товстими, ані дурними після того, як ми зареєструємо медичну асоціацію. Якщо у нас на хвості опиняться місцеві бари та газети з їх позачерговими виборами головних політиків, то що ж, тоді ми десь іще відкриємо Братство Баптистів. Кожна організація нестиме справжній поступ. Кожна буде цілісним осередком, де відбуватимуться тренінги, яким неможливо зашкодити. І Майк почав саме з цього менше року тому не впевнений у собі за допомогою лише трьох нетронованих жриць за покликанням. Зараз у нас повне гніздо, плюс безліч достатньо освічених паломників, з якими ми можемо зв'язатися пізніше, і які дозволять знову об'єднати розрізнені центри. А колись якогось дня ми станемо надто сильними, щоб нас переслідували». «Що ж», – погодився Джубал, – «це може спрацювати». Ісус колись наробив немало шуму, всього лише з дванадцятьма послідовниками. Свого часу. Сем радісно посміхнувся. Єврей, дякую за згадку про нього. Він – визначна історія успіху мого народу. І всім нам це відомо. Навіть попри те, що багато хто з нас про нього мовчить. Але він був євреєм, який творив добро. І я пишаюся ним, тому що я сам єврей. Будь ласка, зверни увагу на те, що Ісус не намагався зробити все зразу до найближчої середи. Він був терплячим, коли заснував здорову організацію і дозволив їй розвиватись. Майк також терплячий. Терпіння – це до такої міри значна частина навчання, що це навіть не можна вважати терпінням. Все відбувається автоматично. Головне – не хвилюватись. Ніколи ніяких хвилювань. Здорове ставлення в усі часи. Не ставлення, а функціонування навчання. Джубале, я грокаю, що ти втомився? Чи хотів би ти, щоб я зняв твою втому? Чи радше пішов би у ліжко? Якщо ні, то наші брати говоритимуть з тобою продовж цієї ночі, підтримуючи тебе. Більшість з нас не спить, ти знаєш. Джубал зівнув. «Думаю, що беру тривалу гарячу ванну та вісім годин сну. Я посиджу з нашими братами завтра та в інші дні». «У безліч інших днів», – погодився Сем. Джубал знайшов свою кімнату, де до нього несподівано приєдналася Патті. Вона знову наполягала на тому, щоб наповнити ванну. Потім розстелила ліжко і обережно, навіть не торкаючись його, Поставила поруч набір для напоїв та свіжі кубики льоду. Налила одну склянку і залишила її на поличці біля ванни. Джубал не намагався прогнати її. Вона прийшла показати всі свої зображення. Він достатньо знав про синдром, який призводить до датуювань всього тіла, щоб бути точно впевненим у тому, що коли він зараз не зверне на них увагу і не попросить дозволу подивитися, вона дуже образиться навіть попри те, що могла їх прикрити. Він не уявляв та й не відчував жодного роздратування, яке колись відчув Бен у подібній ситуації. Він пройшов перед роздягненим, не звертаючи на це увагу, і відкрив для себе з іронічно гіркою гордістю, що це для нього не має значення. Хоча б тому, що він дуже багато років тому востаннє дозволяв будь-кому, чоловіку чи жінці, бачити себе голим. Здавалося, це було неважливо також для Патті, навіть менше, ніж для нього. Вона просто переконалася, що ванна готова, перед тим, як запросити його увійти у воду. Потім вона залишилася і розповіла йому, чим було кожне зображення та в якому порядку їх слід роздивлятися. Джубал був у неймовірному захваті, але сформулював своє схвалення як цілковито безсторонню критику. Проте для себе він відзначив, що це була найдовершеніша демонстрація віртуозного володіння голкою, яку він коли-небудь бачив. І це робило його цілковито розмальовану подругу-японку схожою на дешевий гобелен поруч із розкішним персидським килимом. «Вони трохи змінюються», – сказала вона йому. «Взяти сцену святого народження ось тут». Стіна на задньому плані спочатку виглядала вигнутою, а ліжка були схожі радше на лікарняні столи. Звичайно, я теж змінююся, але впевнена в тім, що Джордж не заперечує. Мене не торкалася татуювальна голка, відколи він пішов на небеса. І якщо зі мною відбуваються якісь дивовижні зміни, то я впевнена, що він про них знає та якимось чином доклав до цього руки». Джубал вирішив, що Патті була трохи несповна розуму, однак що загалом дуже мила. Він радше любив дивакуватих людей, а ось сіль землі його не надто цікавила. Врешті, не така вже вона і божевільна. Тим часом Патті зібрала розкиданий ним одяг і повісила його у шафі, навіть не торкнувшись його. Ймовірно, вона була живим доказом того, що не потрібно бути святим, Можна бути ким завгодно, щоб навчитися отримувати переваги від цих марсіанських вмінь, яким хлопчик, очевидно, може навчити будь-кого. Трохи згодом він відчув, що вона була готова піти. І запропонував їй це, попросивши поцілувати його хрещенець на ніч, бо він про це забув. «Я був втомлений, Патті!» Вона кивнула. «А мене викликали для роботи над словником!» Вона нахилилася і поцілувала його, сердечно, але швидко. Я візьму ось цей для наших крихіток. І погладжування для солоденької булочки. Так, звичайно. Вона тебе грокає, Джубале. Вона знає, що тобі подобаються змії. Добре, розділяю з тобою воду. Ти є Бог, Джубале. І вона пішла. Джубал простягся у ванній, здивувавшись тому, що більше не відчував утоми, і усвідомив, що його кістки більше не болять. Патті з її спокійним, вирівноваженим щастям тонізувала його. Хотів би і він не вагатися. Потім визнав, що не хотів би бути ніким іншим, тільки собою – старим, рішучим і самозакоханим. Нарешті він намилився, сполоснувся і вирішив поголитися для того, щоб не поспішати перед сніданком. Після цього Джубал замкнув двері до своєї кімнати, ввімкнув світло над головою і ліг у ліжко. Огледівся в пошуках чогось, що можна почитати, і роздратовано побачив, що нічого немає. Ця залежність була більша за інші, але він не хотів знову виходити і потрапляти комусь на очі. Замість цього він хильнув якоїсь рідини зі склянки, і вимкнув світло біля ліжка. Але заснув не одразу. Приємна розмова спад, здавалося, розбудила його і дала полегшення. Він все ще не спав, коли прийшла доун. Він вигукнув. «Хто там?» «Доун». «Доун» – це слово перекладається з англійської як «світанок», «схід сонця». «Світанок ще не настав. Зараз лише...» О! Так, джубала, це я. Прокляття я думав, що зачинив двері на засув. Дитинко, виходь звідси. Гей, злізь моліжка негідне це. Так, джубала, злізу. Але спочатку хочу тобі дещо сказати. Що? Я дуже давно люблю тебе, майже так само давно, як і джил. Що ж, дуже добре, а тепер досить версти дурниці. Забирай звідси свій гарненький задок. «Я так і зроблю, Джубале», – смиренно промовила вона. «Але я хочу, щоб ти спочатку дещо почув. Щось про жінок». «Я не хочу слухати цього зараз. Розкажи мені вранці». «Зараз, Джубале». Він зітхнув. «Говори, але залишайся там, де й стоїш». «Джубале, мій любий брате, чоловіки надто багато уваги приділяють тому, як ми, жінки, виглядаємо. Тож ми намагаємося бути вродливими, бо це чеснота. Я раніше була стрептизеркою, ти це знаєш. Це також була чеснота – дозволяти чоловікам насолоджуватися моєю красою, отримувати насолоду від того, ким я для них була. Я вважала власною заслугою те, що я могла їм дати саме те, що їм було потрібно. Але, Джубале, жінки – це не чоловіки. Ми цінуємо те, ким людина є насправді. Інколи ми ставимо безглузді запитання, наприклад, він багатий, або чи подбає він про моїх дітей, і чи буде для них хорошим батьком. А інколи жінки думають і так, а він добрий, чи він такий, яким є ти, Джубала. Це є та краса, яку ми в вас бачимо, і вона відрізняється від краси, яку ви бачите в нас. Ти прекрасний, Джубала. О, Господи! Думаю, що ти говориш правильно. Ти є Бог, і я є Бог. І ти мені потрібен. Пропоную тобі воду. Чи розділиш ти зі мною воду? І чи зблизишся зі мною? Um, послухай, крихітко, якщо ти розумієш, що пропонуєш. Ти грокнув, Джубале, щоб розділити разом все, що в нас є, самих себе. Думаю, так. Моя Люба, у тебе було безліч можливостей розділити це. Проте сам я... Що ж, Доун, ти на кілька років спізнилась. Мені справді шкода, повір. Дякую. Велике спасибі. Тепер йди і дозволь старій людині поспати. Ти поспиш, коли очікування наповниться. Джубале, я не можу позичити тобі сили. Та як рокаю, що це і не потрібно. Чорт забирай, це і справді було не потрібно. Ні, Доун, дякую, Люба. Вона стала на коліна і вклонилася йому. Тоді лише одне слово. Джил говорила мені, що коли ти сперечатимешся, щоб я заплакала. Мені відпустити сльози на твої груди? І розділити воду в такий спосіб? Завтра я відлупцюю Джил різкою. Так, Джубале. Я починаю плакати. Вона не створила ані звуку, але вже через секунду чи дві тепла велика сльоза впала йому на груди, а за нею полилися й інші, одна за одною. Іще одна, іще. Доун майже нечутно схлипувала. Джубал вилаявся і потягнувся до неї. І підкорився неминучому.